בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוארנת, חלק ראשון, המשך אות נ"ג ביום שני דראש השנה לא נכנס להתפלל עם העולם יחד כדרכו תמיד בראש השנה. וכן באותו ראש השנה ביום ראשון התפלל עמנו יחד, ואכל עמנו על שולחן אחד בבית שבחרו לזה. אך ביום שני דראש השנה לא נכנס אפילו להתפלל עמנו. רק התפלל בחדרו שהיה סמוך לשם, ומכל שכן שלא אכל עמנו יחד. ועוצם חלישותו בכל אלו הימים אי אפשר לבאר. ואף על פי כן דיבר עם העולם, ודיבר עם כל אחד ואחד מה שהיה צריך. וכולם קיבלו רשות ממנו אחר ראש השנה, ודיבר עם כל אחד הרבה כדרכו תמיד, עד שלא עלה על דעתם שהסתלק בסמוך. כי אם היה עולה על דעתם זאת, לא היו נושאים ממנו. ואפילו בנותיו וחתנו שיחיו, כולם נסעו משם אחר ראש השנה. כי לא עלה על דעתם שיגיע הסתלקותו כל כך מהרה. אף על פי שבאמת אם היינו משימים לב קצת, היינו רואים בעינינו שהוא סמוך מאוד להסתלקותו ושהוא חי בנס בכל רגע ורגע. והוא בעצמו העיר לבבינו פעמים אין מספר, והודיע לנו בכמה לשונות שסמוך מאוד שיגבה. אך בעוונותינו הרבים, לא שמנו ליבנו לזה. והיה נדמה בעינינו שאי אפשר שהשם יתברך יעשה זאת לקח מהעולם אור צח וכו' בימים כאלה. ועל ידי זה איבדנו מה שאיבדנו מה שהיינו יכולים לשמוע ממנו עוד. אך ברוך השם חמל עלינו בחסדו, וזכינו מקודם לשמוע ממנו הרבה שיש בו להחיות כל העולם לדורי דורות. והנה היה רחוק מאוד לכתוב התורה הזאת, מחמת שאמרה בקול נמוך, והיה אז רעש גדול ובלבול בשעת אמירת התורה, מה שלא היה כן בשום תורה שאמר בחייו. אך אף על פי כן השם נתבהח בהחמיו חיזק את לבבי לשום לב היטב לדבריו, וחזרתי התורה עם החברים שתפסו קצת, ובפרט עם רש שהיה תפסן נפלא. וסידרנו בינינו רוב התורה, וכתבתי מה שזכרנו, והבאתי לפניו אחר ראש השנה, ותיקן מה שחיסרנו בה, וגם חזה עמנו משלא זכרנו כלל, עד שגמרתי אותה קודם יום הכיפורים. והיה רצוני להראות אותה לפניו עוד הפעם קודם יום הכיפורים, ולה הסתה המילתא. גם נחשפתי מאוד לדבר עמו פנים אל פנים על אודותיי. ולא יכולתי לעץ פניי לדבר עמו, וחמת גודל חלישותו ושערים עיניות. ד. בערב יום הכיפורים נכנסנו אליו. הוא בירך אותנו כל אחד ואחד כדרגו תמיד. אבל אז היה מאוים קצת, ונפל אימה ובושה גדולה לכל מי שנכנס אליו להתברך. ואי אפשר לצייר נוראות הדרת קדושת פניו המהירים אז, בערב יום הכיפורים, כשנכנסנו אליו להתברך. אשרינו שזכינו אז לקבל ברכתו היא הברכה שקיבלנו ממנו קודם הסתלקותו. אחר כך ביום הכיפורים לא נכנס להתפלל עמנו יחד כדרכו תמיד, רק התפלל בחדרו כמו ביום שני שנה כנ"ל. קודם נעילה לא ידענו מי יתפלל נעילה, ואמרנו לשאול אותו ז"ל בעצמו. ונתעוררתי בעצמי ללך אליו לשואלו כדי לזכות לקבל פניו הנוראות אז. ואמר בי נפתלי שגם הוא רוצה ללך בשביל כוונה זו. והלכנו שנינו יחד ובאנו אליו, ונכנסנו לחדרו באימה וביראה, כי תמיד בכל עת שרצינו לכנוס אליו נפל עלינו יראה ובושה. ומחמת זה היה תמיד קשה עלינו מאוד תחילת הכניסה לחדרו. ובפרט בעת כזאת ביום הכיפורים סמוך לנעילה, סמוך להסתלקותו. כשנכנסנו לחדרו ועמדנו על הפתח בבהלה ובהמה, שאל בקיצור על מה באנו? ענינו ואמרנו ביראה מי יתפלל להילה? ותכף איטה בידו עלינו כאומר לכו לכו, אין לי אתה עסק בזה, עשו לכם מה שתרצו. אחר כך, במוצאי יום כיפור, נכנסנו אליו עם העולם, והיה חלוש מאוד, ולא הראה פנים נוני, הכיפורים, שלישי בשבת בבוקר, נכנסנו אליו העולם, והיה בדיחה דעתה. ודיבר עם העולם בפנים שוחקות. ואני עדיין לא התפללתי אז. ואחר שגמרתי תפילת שחרית, הכנסתי גם כן אליו. בפנים שוחקות. ואנשי טפלי עמדו אז לפניו, וחיזק אותם הרבה. וכן דיבר עם כולנו באהבה ובשמחה. ואחר כך יצאתי מחדר שהיה שוכב ויושב שם, לחדר השני. ועמדתי שם עם אחיו רבי יחיאל ז"ל ועם עוד אנשי שלומנו. ואני הייתי מצפה מאוד להראות עוד הפעם את הקונטרסים שכתבתי מהתורה שאמר אז באותו ראש השנה. אך היה לי בושה, ולא יכולתי לעץ פניי נגדו לאטריחו בזה. וביקשתי מאחיו רבי חייל הנ"ל, שיחזק אותי בזה. וחיזק אותי הרבה עד שנתגברתי ונכנסתי אצלו ז"ל. וציווה לסגור הדלת. ועמדתי לפניו אני לבדי. והוא ישב על כיסא באמצע הבית, והראיתי לו הקונטרסים הנ"ל. וראה אותם היטב. ותיקן לי כל מה שטעיתי או חיסרתי שם. גם היה אז כמה עניינים שלא זכרתים ולא כתבתים כלל. כמו עניין ראש השנה ועניין הריאה המבואר בתורה הנ"ל, שלא היה נכתב אז כלל עדיין, כי נשכח ממני העניין. והוא חזר עמי כל זה וסידר לי הכל כתיקונו בפנים יפות, בפנים מסבירות, באהבה, בשמחה, בהתקרבות גדול. ואחר כך, אחר שגמר לחזור עמי כל התורה הנ"ל, ענה ואמר, ועתה המקרא, היינו שעדיין לא פירש לנו פירוש הפסוק תקעור על פי התורה הנ"ל, כי בשעת אמירת התורה התחיל מהפסוק תקעור, אך כשגמר התורה לא סיים לפרש המקרא הזה על פי התורה הנ"ל. ועתה, אחר יום הכיפורים, זכיתי שהוא בעצמו יתעורר לפרש לי הפסוק הזה כנ"ל. ותכף אמר לי תורה נורא, הוא פירש לי כל הפסוק על פי התורה הנ"ל. וזה היה הסיום מאמירת תורתו בחייו. כי אחר כך לא אמר עוד שום תורה. מה אשיב להשם שזכיתי לשמוע מפיו הקדוש תורה בעת ההיא? וקרב אותי אז בהתקרבות גדול, ודיבר הרבה מנפלאות תורתו ומסדר הבניין הנורא של תורתו, איך מקושרת ונבנית ומסודרת בסדר נפלא. ותפס אז את הפסוק "ויהר מנוחה כי טוב" המובא בתורה הנ"ל. שם מנוחה זו נבואה וכולי. ואמר אז, כאן חוטפין זה העניין ומתחילין לקשר הבניין מכאן, מעניין נבואה וכו'. וזה אי אפשר לבאר, כי אם לבקי היטב בדרכי תרועתו הקדושה. ואחר כך יצאתי מלפניו, והלכתי תכף לכתוב כל זה בהר היטב. והוא זל ישב עדיין בחדר הנ"ל ודיבר עם הרבה אנשים, והכל בשמחה בפנים שוחקות. ואז באותו היום, שהוא אחר יום הכיפורים, היה צריך לצאת מדירה הזאת לדירה שישב בה קודם ראש השנה. כי באומן ישב בקיץ זה בכמה דירות. בתחילה נכנס בבית רבי נחמן נתן, מן עד אחר שבועות. ואחר שבועות יצא משם וישב בבית רבי שמואל. משם יצא ונכנס לבית אחר, סמוך לשבת נחמו. ובכל זה יש הרבה לספר ואין כאן מקומו. ואחר כך קודם ראש השנה יצא מזה הבית לבית רבי נחמן נתן לפי שעה להיות שם בראש השנה עד יום הכיפורים. מחמת ששם מוטב בעיניו להתפלל ולומר תורה בראש השנה. ולא יצא משם עד יום הנעל שהוא יום אחר יום הכיפורים. ונשתאה שם עד אחר חצות. אחר כך יצא משם ונכנס לבית הנעל שישב שם קודם ראש השנה ושם נסתלק. כשחזר ונכנס לבית הנ"ל, והתחלנו לסדר, להעמיד לו כלי הבית כראוי. ורצינו להעמיד לו מיתתו. ובכל מקום שרצינו להעמיד לו לא הוטב בעיניו. עד שמצאתי מקום לקחת שידה מהמקום שעמדה שם ולהעמיד שם המיתה. וזה המקום הוטב בעיניו והעמדנו שם מיתתו. ואחר כך נסתלק על אותה המיתה במקום זה. והבנתי כוונתו למפריע. שבשביל זה האמת מדקדק כל כך על מקום עמידת מיתתו. כי נקודת המקום שנסתלק שם היה מוכן ומזומן משנים קדמוניות מכבר לזה. כאשר הבנו מדבריו הקדושים שאמר ביום שקודם הסתלקותו וכו', כמובן במקום אחר. ותכף שנכנס בבית זה לא הראה עוד פנים שוחקות. ואז חזרתי והראיתי לו מה שכתבתי מהתורה הזאת ששמעתי מפיו הקדוש בזה היום. והביט בה, ושאלתי אותו עוד מה שנסתפקתי שם, והשיב לי וביאר לי היטב, אבל הכל בחלישת כוח, ובכל אלו הימים היה חלוש מאוד, ואני הייתי טעוד אז בכתיבת התורה, כי מחמת שתיקן לי הרבה וכו', הוכרחתי לחזור לעתיקה ולסדרה מחדש, ומחמת זה לא הייתי רגיל להיות לפניו כל כך מיום שלישי הנ"ל עד יום חמישי. והוא ז"ל שאל עלי בכל עת היכן אני. גם היה סברה אצלי לישא לביתי על סוכות, כי לא רצינו להעלות על דעתנו שהסתלק אז, אף על פי שראינו חלישותו הגדולה וכנ"ל. אבל רחמיו התברך לא כלים, וחושב מחשבות לבל אידך ממנו נידך. וחמל עלי ועל כל התלויים בזה, וסיבב סיבות ברחמב למעני ועיכב אותי שם, עד שזכיתי להיות אצל הסתלקותו הנוראה. נ"ו. וביום חמישי, שהוא יום לפני ערב סוכות, נכנסתי אליו סמוך למנחה, ועמד לפניו רבי נפתלי חברי ושאר הנשים, והוא היה החלוש ביותר, וחוליו התגברה מאוד. ואמר לי רבי נפתלי שכבר הלך לקרוא לדוקטור, וקצבתי עליו מאוד על זה, כי דעתי לא הייתה מרוצה לזה בשום אופן לקרוא לדוקטור אליו. ובעניין זה יש הרבה לספר, אך לסוף התגברו ונמנו ורבו עליי וקראו דוקטור אליו. ולא הועיל כלום וקרוב הדבר שקרב הסתלקותו. ומן אותה שעה והלאה לא זזנו ממנו. ובאותו הלילה וליל שישי ערב סוכות לנתי אצלו. ובאותו הלילה סידר צוואה לפניי, ליתן שלוש מאות אדומים לבתו חיה תחיה ולאשתו הכתובה וכו'. ואמר וכו'. ואמר לי, יש עוד מה לומר. השבתי לו, גם זה אין אתם צריכים לומר, כי אתם בעצמכם תשיאו את בתכם. כי לא רציתי לשמוע ולהכניס בלבי כלל משהו מדבר מהסתלקותו. ענה ואמר, אצל השם יתברך הכל אפשר. כי כן היה דרכו בקודש שלהם התעקש על שום דבר עם שום אדם. ואמר, אלו השלוש שנים חייתי בנס. היינו, השלוש שנים מיום שהגיעה לו החולת הזאת של האוסט עד עתה, שהם במשך שלוש שנים. ואחר כך אמר לי, גם לכם היה ראוי לומר איזה דבר, אבל אתם אנשים קטנים מאוד. עניתי ואמרתי לו, אם כן, בוודאי הרחמנות גדול עלינו, ובוודאי אתם צריכים לחיות עוד. כי לא הייתי רוצה להפצירו שיגיד לי איזה דבר צוואה. רק שיחיה עוד, כי זה היה כל מגמתנו כנעד. השיב, אצל השם יתברך הכל אפשר. כי אומר, אני יודע שקרוב ההסתלקות, רק בוודאי מהשם יתברך אין שום דבר נמנע. כל זה היה בלילה השייך ליום שישי ערב סוכות, וכל אותה הלילה היה רעש גדול, כי בכל פעם התגברה עליו חולשתו יותר. ויצא ממנו דם על ידי האוסט הרבה מאוד מיום שני דראש השנה עד הנה, אשר לא יאומן כי יסופר. בקרוב לאור היום קראו הדוקטור שלא ברצוני. והוא ז"ל בדרכיו הנפלאים מסר עצמו אז לרצון העולם שהם יעשו עמו כרצונם בעניין הדוקטור. כך הבנתי מדעתו הקדושה. ואני קראתי תיגר על שהם קוראים הדוקטור, אבל לא שמעו לי. ובעניין זה שלדוקטור אין כאן מקום להעריך. נ"ז ביום שישי בבוקר אמר לנו שנמצא בשבילו איזה כיסא טובה לפי חולשתו, שיוכל לסמוך עליו היטב. והשם ידבר חזרנו, ומצאנו כיסא שהוטווה בעיניו, ותכף שהבאנו לכיסא וישב עליו. בבוקר ביום שישי הנ"ל ראינו נפלאות, שבעוצם חלישותו אז בלי שיעור ישב על הכיסא מעת לעת וחצי רצופים. דהיינו מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת שיום ראשון דסוקות כי לא נכנס לסוקה כלל, כי היה אז מסוכן מאוד. ובעת שישב על הכיסא הניחו לו טלית ותפילין ביום שישי הנ"ל בבוקר. ובהיותו מעוטף בטלית ותפילין התחיל לגבוה ונתן הקאות. וציווה עליי לאחזו בראשו. וכמעט שנגבז, אך בחסדי השם חזר בו חיותו, והתפלל בטלית ותפילין, וישב אחר כך על הכיסא מעת לעת וחצי רצופים, עד מוצאי שבת כנ"ל. וכל אותו יום שישי ערב שבת וסוכות עמדנו לפניו, והוא היה חלוש מאוד, והחיות הולך ונפסק. עניתי ואמרתי לו בכניעות ראש ולב נשבר, רבי תושיעו לכם בעצמכם. השיב, אין לי חשק לזה. עניתי ואמרתי, יהיה לכם רחמנות על זרעכם ועל אנשיכם. והיטה בידיו ואמר בלשון אשכנז, עט עט. וכך אמרתי לו, כאומר, אני רחוק מזה אתה הרבה. ואיני שומע זאת כלל עתה. ועוד דיברנו עמו דיבורים הרבה באותו היום. וכל אותו היום ולילה שלאחריו, וליל שבת, ויום ראשון בסוכות, ישב על הכיסא. ולפעמים מתה עצמו על השולחן שאצל הכיסא. והניח ראשו על ידו ושכב מעט. אפשר היה ישן אז איזה שנת הרי כלשהו. ואנחנו עמדנו לפניו בכל עת. והיינו מחליפים בשמרתנו, לפעמים עמדו אלו האנשים ואלו היו ישנים, ואחר כך להפך, כי לא זזנו ממנו מליל שישי הנעל. בבוקר ביום שבת ראשון בסוכות הלבישו אותו הטלית, והוא עודנו יושב על כיסאו, והתפלל שם קול התפילה בשלמות, וישב בבגדי שבת כראוי. ואחר הגמר התפילה נכנסו הרבה אנשי העיר אצלו לקבל פניו ברגל. והסביר להם פנים, ולא דיבר רק מעט דמעט המוכרח ביותר. כי בכל אותם הימים היה נזהר מלדבר. וגם הדוקטור הזהירו מאוד שלא לדבר, מחמת שחיותו היה בצמצום גדול. נ"ח מוצאי שבת ליל שני דסוכות ציווה להוליך אותו מהכיסא. וישכיבו על מיטתו. והיה הזייף ויגע מאוד מאוד. ואמר שהוא יגע כל כך מחמת שישב כל כך על הכיסא. אחר כך ענה ואמר בקול קצת, ה אתה זוכר המעשה שסיפרתי? ותכף עמדתי מרעיד ושאלתי אותו בהמה איזה מעשה? כי הלא באמת שמעתי ממנו כמה וכמה מעשיות נוראות מאוד. ענה ואמר המעשה שסיפרתי לך בכניסתי לפה. ותכף נבהלתי מאוד. כי זכרתי היטב המעשה שמדברת מעניין הבעל שם טוב ז"ל, שבא למקום אחד שהיה שם נשמות גדולות הרבה מאוד, שהיה מוכרח לתקנם, וראה שאי אפשר לתקנם כי אם כשיסתלק על ידי זה, כי זאת המעשה במקום אחר. ועמדתי מרעיד ומשתומם. ענה ואמר בזה הלשון: זה זמן רב שהסתכלו עלי לתופסני לכאן. שוב ענה ואמר, מה אומר לכם? אלפים, רבבות, רבבות, רבבות. הוא משך מאוד תיבת רבבות בכל פעם. כלומר שיש כאן באומן סביבו רבבות, רבבות, הרבה של נשמות שעומדים עתה סביבו שיתקנם. שבשביל זה יש לו כל העינויים והייסורים הקשים והמרים האלו. ואחר כך הסב פניו קצת אל הקיר, ופרס ידיו קצת, כי אומר, הריני מוסר נפשי. והיינו מוכן ומזומן לקבל הכל בשבילו נדבח. וכל זה אי אפשר לציין בכתב כלל, כי בעניין תיקוני הנשמות שמענו מפיו כמה שיחות ותורות נוראות, שרמז לנו בהם שהוא עוסק מאוד הרבה בזה. כמו התורה ויאמר בועז אל רות מעניין בעל השדה. והבנו מדבריו שכל האיסורים והמחלוקת שעליו הוא מחמת שעוסק בזה הרבה. וכל עניין נסיעתו לאומן להסתלק שם הכל בשביל זה, כי נרשם מעט מזה בשיחותיו הקדושות במקום אחר. נ"ט אחר כך בלילה השייך ליום שלישי ורביעי דסוכות, הוא יום האחרון של ימי חייו הקדושים. ועד אחר חצות לילה עמדו לפניו חברי רבי נפתלי ואבי שמעון, כי היינו מחליפין משמרותינו. ובעת ששמענו שיחה נ"ל לא היה אז רבי נפתלי אצלו. קהה ישן אז. ואחר כך בלילה ישנתי אני והוא עמד אצלו ז"ל עם רבי שמעון. ואז בלילה חזר ודיבר מעניין הנשמות הנ"ל, מה שצריך לתקן כאן הרבה הרבה מאוד נשמות. ואמר כמה משפטים יש כאן, כמה קדושים היו כאן וכו'. ענה רבי נפתלי ואמר לו, הלא אמרתם בהתורה ויאמר בועז אל רות הנ"ל שהצדיק הגדול המופלג במעלה מאוד יכול לגמור העניין בחייו. הין שם. ענה הוזל ואמר, לא אמרתי לכם כי אם איזה בחינה מזה. כהכרח ללך ולהסתלק בשביל זה. ואחר כך הזכיר עצמו ולקח המפתח של השידה ונתן להם. וציווה עליהם שתכף להסתלק. בעודו יהיה מונח על הארץ, ייקחו כל הכתבים שנמצאים שם באקמדי. וישרפו כולם, והזהירם לקיים דבריו. והם לקחו המפתח ועמדו בבהלה רועדים וזוחלים ומצטערים הרבה כשומרם כל זה. והיו מתלחשים יחד על מה שהוא כבר מכין עצמו כל כך להסתלק. ענה ואמר, מה אתם מתלחשים? אתם רשאים לדבר מהסתלקותי בפניי כי אין אני מתפחד מזה כלל. ואחר כך אמר להם, אפשר אתם מדברים על אודותכם? מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם? ומה אלו הנשמות שלא הכירו אותי כלל, הם מצפים על תיקונים שלי, מכל שכן אתם? אלו האנשים שמתו מקודם, עמהם יש איזה הגיעה וכו'. אבל אתם, מה יש לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? אין לכם להתיירא כלל. בעוד שמעו ממנו דיבורים נוראים כאלה מעניין הנשמות ומעניין הסתלקותו. וכל זה היה בלילה, ואני הייתי ישן אז כנ"ל. אחר כך הקיצותי כמו שעה אחר חצות לילה, ובדתי ועמדתי גם כן לפניו. ורבי נפתלי ורבי שמעון עודם עומדים לפניו. והוא ישב אז על הכיסא הנ"ל. כמין מוצאי שבת הנ"ל, אחר שישב מעת לעת וחצי לצופין על הכיסא כנ"ל, אחר כך הייתה דרכו לישב על הכיסא בסירוגין. ולפעמים שכב איזה שעות על המיטה, ואחר כך ציווה לו לכאול לו לשיבו על הכיסא, לשב שם איזה שעות. ואחר כך חזר וציווה לו לכאול למיטה, ואחר כך חזר על כיסאו וכו'. וכן היה מתנהג בכל אלו הימים. מן מוצאי שבת עד הסוף, ובעת שאני שמעתי ממנו שיחה הנ"ל, מעניין המעשה, היה בי שוכב על מיטתו. ובלילה שהם שמעו שיחה נעל יושב על כיסו וכשהקיצו אותי ובאתי לפניו היה עדיין יושב על כיסו ורבי נפתלי ורבי שמעון עמדו לפניו עדיין וסיפר לי רבי נפתלי בלחישה קצת מאשר נעשה באותו העת ושכבר מסר להם המפתח וציווה לשרוף הכתבים וכולי ועמדתי מרעיד ומסתומם וסיפר לי רבי נפתלי בלחישה קצת מאשר נעשה באותו העת שכבר מסר להם המפתח וציווה לשרוף הכתבים וכו'. ועמדתי מרעיד ומשתומם, אך אף על פי התחזקתי ואמרתי בלבי שכך דרכו. שהוא מכין עצמו להסתלק, אבל אף על פי כן לא יעשה השם מתבהח זאת, הוא בוודאי יחיה. כי לא היינו יכולים להעלות על דעתנו שהשם מתבהח ייקח מהעולם אור האורות וכו' כזה. אחרי שעדיין לא זכו ליהנות מאור הנפלא והנורא, אשר כולם צריכים אליו לקבל ממנו. ובעוונותינו הרבים על ידי מחשבות אלו, איבדנו מה שאיבדנו. כי אם היינו מאמינים לו בפשיטות שיסתלק, כאשר אמר לנו בפירוש וברמז פעמים אין מספר, בוודאי היינו יכולים לשמוע ממנו דברים נוראים עוד. כי רצונו היה שיהי טעותא דלתתא, שאנחנו נעורר אותו שיאמר לנו איזה דברים אז. אבל אנחנו לא שמנו לב לזה, והיינו מצפים רק שישוב לאיתנו. ולחשוב שיצווה לנו מה לעשות אחרי הסתלקותו, לא רצינו לחשוב כלל. ועל ידי זה לא הפצרנו אותו על זה כלל. והוא לא אמר מעצמו בלי שום מטעותא דלתתא. ועמדתי לפניו יחד עם רבי נפתלי ורבי שמעון, והוא ישב על כיסאו והסתכל בנו ולא דיבר מאומה. אחר כך אמרתי לבי נפתלי בלחישה, לך ושכב לישון, כי עדיין לא ישנת כלל. ולא אהבה ללך ממנו, חמת שנפשו הייתה מרה לו מאלו הדיבורים ששמע ממנו מהסתלקותו. והיה חפץ לעמוד לפניו עוד מעוצם האהבה והתשוקה, ליהנות מזיו הצחצחות, קדושת פניו המהירות. אך אחר כך, באיזה שעה קלה, גברה עליו השינה והלך לישון. וכן רבי שמעון שכב עצמו לישון על הקרקע באותו החדר עצמו שרבנו ז"ל ישב שם. וכן המשרת ואשתו כולם היו ישנים. ולא נשאר לפניו לשומרו ולשרתו, כי אם אני לבדי. ס. ועמדתי לפניו באותו הלילה האחרונה של ימי חייו כמה שעות רצופים, אני לבדי. מן אחר חצות לילה עד אור היום. אבל לא זכיתי לשמוע ממנו שום שיחה. והכל מחמת שלא רציתי להעלות על דעתי שהסתלק. ולא רציתי לשאול אותו כלל מה נעשה ומה נפעל וכיוצא בזה. ואני מבין עתה למפרע, שהוא זל היה חפץ ומשתוקק מאוד שנשאל אותו ונפציר אותו על זה, שיסדר לנו איזה דברים. אז היה אומר לנו, אך בעוונותינו הרבים מריבוי תשוקתנו אליו, עד שלא יכולנו להעלות על דעתנו הסתלקותו, על ידי זה לא הפצרנו אותו על זה כנ"ל. ועמדתי לפני, לבדי לפניו אז באותה לילה, והוא הסתכל וחזה בי הנוראים הרבה. וכל הסתכלות שלו שהסתכל בי היה כמו דיבורים ממש. ואני מבין עתה כמה התחזקות וכמה עניינים הסתכלותו בי אז. ובכל עת שעובר עליי חס ושלום מה שעובר בכלל ובפרט. והשם יתבהח בנפלאותיו מצילני מכולם. אני מבין שהכל היה מרומז בהסתכלותו. כי בהסתכלותו היה כמדבר עמי. על מי אתה נשאר עם כל האוצרות הגנוזים אצלך? ומה יהיה נעשה עמך? כי רבים יעמדו עליך, ומה יעשה חלוש כמוך? כאלה וכאלה וכולי. ביתר מזה, מה שאיני יודע בעצמי, הכל היה מרומז בהסתכלותו שיסתכל בי הרבה, בכוונה באותה לילה. וכל הסתכלות והסתכלות שיסתכל בי אז, היה שועה בו איזה שעה רצופה. ס"א. אחי כך ציווה אותי להוליך אותו מהכיסא למיטתו. ולקחתי אותו והולכתי אותו. והוא זל היה ראשו ורובו נסמך עליי. ורגליו היו מעט נוגעים בארץ והיה נישא עליי עד שהבאתיו למיטתו שלא הייתה רחוקה מהכיסא. וכשבאתי ולמיטה אחזתי אותו והגבהתי והנחתי אותו למיטה. ענה ואמר לאט לאט. וכך עשיתי ונכתיב על מיטתו בלהט ובנחת. והיה <אח> תמה בעיניי על שצריך להזהיר אותי על זה. ענה ואמר, אני כבד אתה, על כן הזערתיך על זה. כי האדם קרוב למיטתו הוא כבד, מחמת שהחיות מתחיל להסתלק ממנו. ובקול זה רמד לי שהוא קרוב מאוד להסתלקותו. ואני לא שמעתי כל זה כלל, כנ"ל. ושכב על המיטה. ואז הסתכל בי הרבה מאוד כנ"ל. ואני זכיתי לשרתו אז לבדי ולהושיט לו מה שהיה צריך. אחר כך עניתי ואמרתי לו, רבי, קחו איזה דבר להשיב נפשכם. השיב, מה תיתן לי? אמרתי, מעט תה. ענה ואמר, עם חלמון ביצה. כי אז היו נותנים לו לפעמים תה מבושל עם חלמון ביצה שעושים לעקל האוסט. וכן עשיתי. ובישלתי התה עם החלמון והסוכר, ונתתי לו. וציווה ליתן לו מעט מים, ונטל ידיו. ולקח התה ואמר שהיא חמה עדיין, כי אז היה נזהר שלא לשתקוט משקה חם, שלא יעורר הדם של האוסט. כי איזה ימים קודם הסתלקותו פסק ממנו יציאת הדם על ידי האוסט. ולקחתי התה והורגתי מכלי אל כלי לקררה קצת כנהוג. ואחר כך נתתי לו, ואמר שעדיין היא חמה. ולקחתי וקיררתי אותה עוד, ואמר שעדיין נחמה. וכן היה כמו שלוש וארבע פעמים. אחר כך, אחר שקיררתי אותה כראוי, כי רצונו לקחה וברך ושתה. ס"ב אחר כך עמדתי לפניו עוד, עד שעיר היום, ונתווסס בי שמחה וחיות קצת, על שזכיתי לשמשו כל כך. כי לאו כל יום הזכיתי לשמשו. כי רצונו היה שהמשרת שלו ישמשו. רק לעתים רחוקים זכיתי לשר, לשר, לשמשו מעט, ועתה זכיתי לשרתו כמה שעות רצופים בעת כזאת. על כן הייתי שמח קצת. אבל לא ידעתי כי באותו היום לוקח השם את אדוננו, אדרבא, נדמה לי אז שיחיה וכשעיר היום התחילו לקום ולקיץ משנתם המשרת וכיוצא שהיו רגילים לעמוד לפניו. ועמדו לפניו. אז הלכתי למיק ולהכין עצמי לתפילה. וזה היה יום שלישי רביעי דסוכות. ובחזרתי מעמיק ובאתי לחדרו, ומצעתי ויושב על מיטתו, יושב ולא שוכב, ומעוטף בטליתו ומתפלל. אחר כך לקח האתרוג והלולב ומיניו, ואחזם בידו מעוטף בטליתו ויושב על מיטתו. וסידור של האריז עליהם בן בין ברכיו הקדושים. וגמר את ההלל עם ארבעה מינים. ואמר ההושענות בכל רם קצת, שהיו נשמעים דיבוריו לכל העומדים בבית. אשרי העיניים שזכו לראות אותו אז ולשמוע קולו, בעת שאחז ארבעה מינים, ואמר הלל והושענות ביום האחרון של ימי חייו הקדושים. וגם אנחנו גמרנו התפילה בציבור בחדר השני בסמוך לחדרו, שהיינו מתפללים שם בציבור תמיד. וגם באותו היום התפללו כל הקהל שם כדת. אחר התפילה נזדמן שהוצרכתי לעבור דרך חדרו בשבילי והסתכל בי. אחר כך דיברתי עם אחיו רבי חילל ז"ל ואמרתי לו, עתה נפלתי בדעתי ויכול להעלות על דעתי שהסתלק ואני צריך שאתם תחזקו אותי בזה. וחיזק אותי ונתחזקתי בדעתי לבל לעלה על דעתי שהסתלק כי היה אצלנו איסור להעלות מחשבה זאת על אבנו אחר כך יצאתי משם והלכתי לאכסניה שלי שאכלתי שם ולא היה הבעל הבית בביתו והמתנתי הרבה עליו ובתוך כך שכבתי לישון קצת קודם האכילה כי הייתי הגה מאוד ולא יכולתי לישון וגם עסקתי בכתיבת התורה שהייתי צריך לתקן אז איזה דבר אחר כך בא הבעל הבית ואכלתי עמו ורציתי לשכב עצמי לישון שם מחמת שלא ישנתי מחצי הלילה עד הנה והיה לי מאוד כי מי יודע מה נעשה שם עם רבנו ז"ל. אבל אף על פי כן אמרתי בליבי, הלוא אי אפשר בלא שינה, ואם לא יישן עתה, אהיה מוכרח לישון אחר כך, ומי יודע מה יהיה נעשה אז. והיה רצוני לישון שם. אך רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, וכמה עלי להשם יתברך בהחמיו הנוראים, ונתן בליבי ונתיישבתי. האמת שאי אפשר בלי שינה, אבל אלך לבית רבנו לישון שם. כי מי יודע מה נעשה שם, וכן נאוה. ובאתי לביתו ונכנסתי לחדרו, והנה שם קול רעש גדול מאוד. ומצאתיו יושב על כיסאו, אבל נשמתו וחיותו הולך ופוסק. ואי אפשר לו לשב עוד על כיסאו, וכמעט שיגווע. ואנשים עומדים עליו ושופכים עליו מיני בשמים יקרים לאחיותו כנהוג. ואז באותו היום סיבב השם מתברך שבא לשם איש אחד מאנשי שלומנו מטירוויצה. והוא עמד עליו אז ועסק עמו יותר משאר אנשים. וגם בזה יש מעשה, שרבנו זל הבטיחו כבר בחייו על זה. ובבואי לשם ומצאתי כל זה נבעלתי מרעות, ואמרתי שיקחו אותו מיד וישכיבו על מיטתו. ואיתה בידו הוא בעצמו ולא הסכים לזה. סג. אחר כך בשעה קלה ראיתי שחיותו מועט מאוד ואי אפשר לא לשבת על הכיסא כלל. חזרתי וציוויתי לשאת אותו על מיטתו, ואז שתק, ולא אמר לא אין ולא לאו. ולקח אותו האיש מטירביצה על זרועו, ונשא אותו זל על מיטתו, והשכיב אותו על מיטתו. ובאותו משכיר אותו תפסתי אני את ידו הקדושה בידי, כדרך הנהוג בנותני שלום זה לזה, וחיבקתי את ידו בדרך התקשרות. ושכב על מיטתו, והיה מלובש בבגדיו במלבוש נאה של משי. וציווה לרבי שמעון שילבישו יפה. דהיינו שציווה לסגור הבתי ידיים בהקרסים, שרוולים בחפתים. ועשה כן, והיה קצת מהבית יד של כותונת שלא יוצא לחוץ מהבית יד של בגדו יותר מהראוי. וציווה עליו ברמיזה לתוכבו יפה לתוך בית יד של הבגד. וציווה לרחוץ יפה את זקנו הקדוש שהיה עליו קצת דם של האוסט ורחצו יפה ושכב על מיתתו בחירות גדול ולקח איזה עיגול של שעבה וכיוצא וגלגלו בין אצבעותיו וחשב, וחשב מחשבותיו הנוראות כדרך הנהוג בגדולים שכשחושבים באיזה עניין הם מגלגלים בין אצבעותיהם שעבה וכיוצא והוא זה על הירגיל בזה קצת בסוף ימיו ואפילו באותו היום האחרון, בשעה האחרונה הייתה מחשבתו הנוראה עסוקה במה שהייתה עסוקה ובידיו הקדושים גלגל איזה דבר בחירות נפלאה ובצחות וזקות נאה ונוראה אשר לא נראה כמוהו ונתנו לו מעט רוטב לאכול ונטל ידיו וברך ואכל ואחר כך באיזה שעה נתנו לו עוד הפעם רותב, ולא היה יכול לאכול עוד. ונמשך הדבר מעת ששכב על מיטתו עד שנגבה בערך שלוש שעות ויותר קצת. ס"ד. ובעודו שוכב על מיטתו נעשה קול רעש גדול בעיר שיש שרפה ברחוב סמוך לביתו. והיה אז רוח שערה גדול ונורא מאוד, אשר אין שכיח דוגמתו. ממש היה במפרק כרים ומשבר סלעים. והסוכה שעשו אצל בטון נפלה מגודל הרוח. ואז בתוקף התגברות הרוח שהיה הולך וסוער, הייתה השרפה הנ"ל. וברחו רוב העולם אל השרפה. ולא יכולתי להשיט עצות בנפשי מה לעשות. ואמרתי בליבי שאני בוודאי לא אפרט ממנו, יהיה איך שיהיה. אך לעת עתה רצתי גם כן למקום השרפה לראות מה נעשה שם. כי הבנתי שבשעה קלה זאת לא הסתלק. ובעודי רץ לשם חמל השם יתברך על עמו ותשקע האש בנס נפלא בתוקף רוח שערה כזה ופגעו בי אנשים בהיותי רץ למקום השרפה והודיעו לי שברוך השם שקעה אש במקומה וחזרתי אליו ועמדנו עליו אצל מיתתו הקדושה בבית מלא אנשים רבים מישראל שבאו לכבודו וכשראו שקרוב אל הסוף התחילו לומר עליו מעבר יבוק הפסוקים שאומרים על הצדיקים ואחר כך נדמה שנגבה, והתחלתי לבכות ולצרוק מאוד, רבי רבי, על מי עזבתם אותנו? ושמע קולנו ונתעורר, והחזיר ראשו ופניו הנוראים אלינו, כי אומר, איני עוזב אתכם חס ושלום. ואחר כך לא נתמהמה הרבה, ויגבה ויאסף אל עמיו בקדושה ובטהרה גדולה, נקי וזך וצח, בלי שום בלבול כלל ובלי שום תנועה משונה. ביישוב הדעת נפלא ונורא. וכל העומדים שם, רוב אנשי החבורה הקדושה, וכל גדולי השמשים העוסקים בזה, כולם אמרו שכבר ראו כמה שמתו בנקיות ובדעת, אבל הסתלקות כזה לא ראו מעולם. וכל זה היה לפי דעתנו, אבל בעצם הסתלקותו אין לנו פה לדבר. קילט מחשבה תפיסה בזה כלל. ומשייבין מעט מגדולתו על ידי הקדושים, והשיחות והסיפורים ששמענו ממנו וכולי, יבין שאי אפשר לדבר כלל מסתלקות פלא וחידוש נורא כזה. אשר לא היה כמו ולא יהיה כמוהו כאשר אמר בפירוש, כנרשם במקום אחר. מה נאמר ומה נדבר מה להשם שזכיתי להיות בשעת יציאת נשמתו הקדושה. הילולה תנה לעלמא אלא בשבילדה די. שמחי ותכף נעשה בוודאי קול רעש גדול. וצעקנו אנה בכוח, ובוודאי נעשה בכייה גדולה ועצומה מאוד. ושום אישה לא הייתה בבית מעת שנסתלק בשלום, עד יום המחרת שהוציאו אותו מביתו לקבורה. וגם זה אינו שכיח אצל שום אדם, ששום אישה לא תבכה עליו. כי בנותיו לא היו אצלו אז, ואשתו לא מלאה ליבה לקנוס לחדרו לבכות עליו. כי הייתה אשתו השנייה, שלא היה לה שום התחברות עם אוזל, רק הייתה בוכה בחדרה. ומיד כשיצא נשמתו בקדושה, והתחילו לפשוט ממנו בגדיו. בתוך רעש הבכייה, נזדרז רבי שמעון מיד, ולקח המפתח, ופתח השידה, והוציא משם כל הכתבים שלא נמסרו לנו בחייו. והיו כמה ספרים וקונטרסים מפוזרים, ולקחם כולם, והלך לחדר אחר שהיה שם תנור כדי לשרופם, כאשר ציווה עלי כנ"ל. והלכתי גם כן עמו במר נפש בבכייה, כדי לזכות לשוב על כל פנים מהשן הקדוש של תורתו הנוראה, שלא זכו הדור ליהנות מהם. אוי לנו מה שאיבדנו בעוונותינו הרבים. באחר ששליחם אל התנור, חזרתי ובאתי אליו לכדרו ז"ל. ומצאתיו כבר מונח על הארץ, כי בתוך שהייתי שם בחדר האחר, בתוך כך הניחוהו על הארץ. ומצאתיו פניו מגולה. והיה כמו מחייך קצת. ונוראות זקות כלסתר פניו הנוראות אז, היה ממש כמו תואר פניו בחייו, בעת שהלך בביתו אנה ואנה וחשב מה שחשב, שהיה מונח עליו כל מיני חן אמת שבכל העולמות. אותו החן הנורא והיופי הנפלא היו עליו אז. כי בעת שראיתיו מונח על הארץ, ואי אפשר לצייר זאת כלל כי אם למי שזכה לראותו בחייו בעת הנ"ל. שהלך בביתו אחת הנה ואחת הנה. ס"ו ונסתלק בשלום ביום שלישי, רביעי דסוכות, חי תשרת תקע"א, לפרט קטן, ארכה חצות היום איזה שעות. ואני לא רציתי לזרז שיוציאו אותו מיד, כי היה צר לי מאוד פרידתו. וגם כי מבואר בשולחן ערוך, שעל אביו ורבו אין הזריז משובח. ונתגלגל הדבר עד שחשך היום ואמרו כולם שאין להוציא אדם גדול בחשכת לילה. ונתעכב עד למחרתו ביום רביעי. למחרתו ציבו שילכו כולם למיק ולטבול. ואחר גמר התפילה התעסקו בו והיה נקי וזך מאוד בלי שום ריח פגום כלל. אדרבה, השם נדבך סיבב שהיו ריחות טובות מאוד נודפות ממנו. וכל בני החבורה שאלו אותנו איך להתנהג עמנו. ואמרו שכאשר נצווה כן יעשו. ואמרתי שיעשו עמו רק כמו שעושים עם שאר בני ישראל, כי הבנתי שכך רצונו. גם שאלו אם רצוננו לעסוק עמו אנחנו בעצמנו דווקא. ואמרתי שבני החבורה העוסקים בזה תמיד יעסקו עמו. כי ידעתי בנפשי שלפי גדולתו אין נמצא אדם בעולם שראוי לעסוק עמו. אך במקום גדולתו שם אנו מוצאים ענו ונותנותו. ורצונו הזל שכל אחד יעשה מה שראוי לו. ובעת הזאת מגיע העסק של קבורתו הקדושה לבני החבורה העוסקים בה תמיד, ויהיה להם גם כן זכייה לנצח. וקודם שהתחילו להתעסק בו, בהיותו שוכב עדיין על הארץ, נזדרזתי. ולא התפללתי כי אם עד אחר תפילת שחרית. ולא אמרתי הלל ולא בירכתי עדיין על האתרוג. והלכתי לחדרו וישבתי אצלו על הארץ. ודיברתי באוזנו מה שהייתי נחשף לדבר לפניו באלו העיתים בחייו ולה הסתיים מילתא. ואמרתי אדבר עתה לפניו. ואחר כך בכיתי עליו הרבה בהיותי יושב אצלו על הארץ. ובתוך כך נתקבצו שאר אנשים ועמדו עליו ובכו עמי. ולא היה שום אדם בעולם שבכה על הארץ כי אם אני לבדי. כי עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. כי כבר העיד עליי הוא בעצמו ז"ל, שאני יודע ממנו יותר מכולם, כנרשם במקום אחר. אחר כך התחילו להתעסק עמו, ובעת שתיארו אותו לא רציתי להסתכל בו, והחזרתי פניי, כי אין רואים את רבו כשהוא רוחץ. ואחר כך כשהתחילו להלבישו עמדתי אצלו. אמת מה נהדר היה כשהיה מלובש בטלית והרדית שקוראים סובר. אשראי נעטה אותו, <coughs> והיה שוכב על השולחן מעוטף בטלית. בהמה וביראה גדולה, כמוכן מוכן ללך ולעלות למקום שיעלה אשרילו. אשרי הגוף שלא נהנה מהעולם הזה כחוט לסערה. אשרי העיניים שלא היה להם שום הסתכלות בזה העולם, כי כל העולם כולו לא היה עולץ לו כהרף עין. אשרי האוזניים שלא שמעו שום קול של זה העולם, וכן שאר קול האיברים והחושים, כמובן כל זה במעשה של השבעה בטלר שסיפר. עיין שם היטב ואבן. כי לא קדמו אדם מעולם לספר שבחים כאלה על שום צדיק. ומן הסתם, כשהוא ידע לספר כל זאת, היה אוחז בכל זה. ואם תשים לבך להסתכל שם אתי בטב בין האמת, אז תבין מעט עוצם גדולת קדושתו העולה על כל הקדושות אשר לו. ואחר כך הוציא אותו מביתו, ואז תפסתי גם כן בכנף בגדו עם הנושאים יחד. ונוציא אותו מביתו. והתנוצץ אז בדעתי ממה שהתנוצץ גדולת הבורא נדבך כפי השיעור שבלבי אז, שאי אפשר לספר אפילו לעצמו, כנרשם במקום אחר. והניחו על המיטה, והמיטה ציוויתי לעשות מכיסאו שאמר עליה תורה באות... באותו שנה באומן, שהייתה כיסא גבוהה. וציוויתי לסוטרה, ועשו ממנה מיטה ונשאו אותו עליה, וליוו אותו המון רב מישראל אלפים אנשים. והיה שם דוחא גדול מאוד בלי שיעור. כמעט שנושאי המיטה פרחו באוויר, וגם אני נשאתי אותו קצת. ונקבר בשלום ביום רביעי חמישי לסוכות באומן. העיר אשר בחר בה בחיים חיותו להיקבר שם, כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר. שאמר לפני כמה אנשים שקהילת אומן הוטווה בעיניו להיקבר שם. מחמת שהיו שם קדושים הרבה וכולי, כנרשם מעט מזה במקום אחר. ובשביל זה היה העיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו. והשם יתברך על זרעו ועצון ירעיו יעשה ויבוא בשלום וינח על משכבותיו בשלום. כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית לעסוק שם בתיקון העולם לדורות לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר עשרה קפיטל תהילים הידועים אצלנו אשר נדפסו כבר כמה פעמים כאשר הבטיח בחיים חיותו אשרי הזוחל הזה.